В сім'ї греко-католицького священника в книжках радянського видання писалося «Попа». Крім того, нерідко підкреслювалося, що більшість провідних членів ОУН були такого ж походження. І при тому робився взгляд, що само собою зрозуміло, люди такого походження не можуть не бути зрадниками свого народу. У більшості українців Східної та Центральної України традиційно сформувалося негативне ставлення до церковної унії та її творців. Значною мірою цьому сприяли і Тарас Шевченко, і поеми Іван Вишенський, Іван Франко, який зрештою, сам був греко-католиком. Ми, в тому числі і авторка цієї книги, яка є донькою православного священника – Звикли вірити, що ті ієрархи, які стояли біля витоків церковної унії, продали Україну з метою її ополячення і окатоличення задля панства великого, задля лакомства нещасного, кажучи словами народних дум. Але у 1990 році в Лондоні вийшла книжка Олександра Кормана «Непокарані злочини», де про греко-католицьку церкву говориться як про одного з ворогів, винних у численних злочинах проти польського народу. Тож, як воно було насправді? Тут не місце видаватися в детальну історію української греко-католицької церкви. Але, бодай, у кількох абзацах про це просто необхідно розповісти. Інакше не буде зрозуміло, чому саме Діти греко-католицького духовенства масово пішли в ОУН і досягли там високих становищ. Про те, що в 988 році з повеління князя Володимира відбулося хрещення киян, а далі поступово всієї держави, що християнство на Русь прийшло з Візантії, зараз знає кожен школяр. Проте в одному романі про Анну Ярославівну було сказано, що коли вона вийшла заміж за французького короля Анрі I, то мусила перейти в католицизму. Так писати міг лише радянський автор, зовсім незнайомий, хоча начебто історик, з історією християнської церкви. Поділ єдиної християнської церкви на дві східного і західного обряду популярно – на православних і католиків, відбувся на Вселенському соборі в 1054 році, тобто в рік смерті Ярослава Мудрого. Тепер треба згадати історію України. Удільне роздрібнення Русі призвело до того, що вона, майже вся, опинилася під владою литовського князівства, а після Люблінської унії 1569 року перейшла під владу Польщі. Якщо литовські князі правили під лозунгом «Старого не рушимо, нового не вводимо», то польські королі і церква відразу повели активну роботу по наверненню схізматиків в істинну віру. Інакше кажучи, це означало, що українці повинні перейти в католицизм і популячитися хто їх міг захистити. Главою Православної Церкви вважався Константинопольський патріарх. Він зараз теж називається Вселенським, але він у той час вже ніякої влади фактично не мав, адже у 1453 році Візантія була завойована турками, тож становище Константинопольського патріарха було приблизно таке, як становище російського патріарха після того, як Сталін у 1945 році дозволив його обрати. Інша справа – римський папа. В його руках була цілком реальна влада. Всі європейські королі вважалися його васалами. Коли германський імператор Генріх IV спробував конфліктувати з папою, та це скінчилося тим, що імператор у колісниці з непокритою головою босоніж три дні стояв у дворі панського палацу в Каносі, благаючи прощення. Отже, деякі українські ієрархи Терлецький, Рагаза, Іпатій Потій, прийшли до висновку, а чому не визнати зверхність римського папи? але навпростець не через посередництво польської церкви. Папа підтримав цю ідею, і в 1596 році в березні тепер Білорусь, було проголошено унію, яка викликала неоднозначне ставлення і духовенства і мрян. Щодо польської сторони, то король і вище духовенство спочатку дуже підтримували унію і лише згодом переконалися, що їх обхитрили. Тепер уже не можна було вимагати від українців переходу в католицизм і взагалі стало важче їх переслідувати, бо вони були під безпосереднім захистом Риму. Тому греко-католицькі священники були в значно меншій залежності від держави, ніж православні священники на тих землях, які після так званої Переяславської ради, а потім після Андрусівського миру ввійшли до складу Московії.